Розділ 11. Про дивовижну пригоду, що сталося завзятому Дон Кіхотові з возом чи колісницею собору смерті. Задуманий та замислений їхав Дон Кіхот своїм шляхом, гадаючи про тупинфу, що завдали йому лихі чарівники, обернувши володарку його Дульсінею в неоковирну селючку, і не можучи зміркувати, якого б способу хопитися, щоб отчарувати її в первісну подобу. Думки тії так опанували всю його істоту, що він не в замітку собі попустив повіддя Росинантові – а той, почувши волю, раз по раз приставав та знай поскубував зелену травицю, бо в тих полях росло її у дозвіль. І з тої задуми вирвав нашого гідальго Санчо Панца. «Воно-то правда, пане, – сказав він, – що смутки створено не для тварин, а для людей». Тільки ж як людина в тій смутки безміри вдається, вона сама стає несмисленною животиною. Схаменіться, бо, пане, та вдарте журбою об землю, та напніть росинантові повіддя, та підбадьортесь, та пожвавійте, та покажіть ту звагу, що завше личить мандрованому лицареві. Що це за чортовиння, що за зневір'я? Та де ми? себе вдома чи, може, у Франції? Та кат їх бери усіх на світі дуль сіней. Бо добре здоров'я одним одного мандрованого лицаря більше варт, ніж усі ті чари та перевертання, скільки б їх там не було. Замовч, Санчо, – отказав йому Дон Кіхот не дуже токволим голосом. Замовч, кажу, і не блюзни словами проти моєї завороженої володарки, бо тільки я винен у її нещасті й недолі. Усі її злигодні постали з ворожнечитих лукавих, що пекельними дишуть на мене заздрощами. «Та й я ж не що кажу», – не перечив йому Санчо. «Не та стала, що була, серцю жалю завдала». «Кому ж про це говорити, як не тобі, Санчо?» – зауважив Дон Кіхот. «Адже ти бачив її красу в повному близку, бо ті чари твого зору не отуманили, її вроди от тебе не закрили. Тільки проти мене самого і проти очей моїх спрямована була сила їхньої отрути. Але між іншим, Санчо, мушу зауважити, що ти не зовсім вірно змальвав красу володарки моєї, якщо пам'ять мене не зрадила. Ти сказав, що в неї перлові очі». Але очі, схожі на перли, бувають радше у якоїсь коропиці, ніж у дами. У дульсінеї ж, я гадаю, мають бути смарагдово-зелені і винозорі з двома райдугами небесними вгорі, що правлять їм за брови. Так що тії перли не тули їй до очей, а перенеси на зуби, бо ти, Санчо, простісінько сплутав очі з зубами. «Могло бути», – відповів Санчо, – «бо її краса збентежила мене не менше, ніж вашу милость її негожість. Та здаймося з тим усім на Бога, бо тільки він, усевіда, знає, що має статися у цій юдолі сліз у нашому грішному світі, де навряд чи знайдеться якась річ без домішки скверни, облуди та махлярства». Одне тільки, пане мій любий, не путить мене та ще й дуже. Якщо ваша милость переможе якось велетня чи просто собі лицаря і скаже йому явитись перед світлосяйною красою сеньори Дульсінеї, то де ж її знайде той бідний велетень чи той нещасний переможений лицар? Уже мені живовидячки уздріваються, як никають вони бовванами по всьому тобусу, шукаючи пані моєї Дульсінеї, і хоч може надибають її серед вулиці, та все одно не впізнають, як не впізнали б і мого батька. Може бути, Санчо, мовив Дон Кіхот, що дія тих чарів не поширюється на подоланих і посланих на поклін велетнів та рицарів, і що вони зможуть упізнати Дульсінею. «Одного-двох із тих перших, що я подолаю, ми й пошлемо для проби, щоб перевірити, чи побачать вони її чи ні. Посилаючи ж, накажемо вернутись і доповісти нам, як було діло». «А що, пане», – сказав Санчо, – «здається мені, що ваша милость ловко придумала. Уживши того способу, ми швидко дізнаємось, що там і як. Коли виявиться, що вид її тільки вам закритий, значить, тобі да не стільки її, скільки вашої милості. Аби тільки сеньора Дульсінея була жива-здорова, а ми вже тут якось перекрутимось собі пригод нових шукаючи. А там, дивись, час і зробить своє». «Бо то найліпший лікар, що й не такі недуги лікує». Дон Кіхот збирався відповісти щось на ці санчові міркування, та йому перебив, виїхавши на дорогу віз, обліплений геть увесь якимсь чудернацькими несвітськими проявами. Мулами правував, сидячи за машталіра, якийсь гидомирний чортяка. Перша постать, що впала в очі Дон Кіхотові, була сама смерть у людській подобі – Поруч неї, ангел з великими мальованими крильми, збоку – цар з вінцем на голові, дивитись золотим. Біля ніг у смерті – божок наймення Купідон, щоправда без пов'язки на очах, за те, як годиться з луком, сагайдаком та стрілами. Був там і лицар у повній бойовій справі, тільки що замість шолома чи прилбиці мав на собі бриля, закосиченого розмаїтим пір'ям. Було там чимало й іншого люду різного виду і кшталту. Та несподівана поява ніби аж стривожила Дон Кіхота, а Санча той зовсім настрахала. Та невдовзі наш герой уговтався, зміркувавши, що то йому нагодилась якась незвичайно небезпечна пригода. Наважившись твердо стати проти будь-якої небезпеки, він рушив поперед воза і промовив зичним та грізним голосом. «Візничий, машталіри, чорте, бійся! Зараз же скажи мені, хто ти єси? Куди їдеш і що за народ везеш у своїй халабуді? Більше схожий на харонів човен, аніж на людську колясу!» Чорт спинив мулий, й відповів йому любомирно. Щоб ви знали, пане, ми собі лицедії з трупи Ангола Лихого, виставляли сьогодні вранці за тиждень по тілі Божому, у тім селі за горою містерію собор смерті. А оце маємо ще ввечері грати. Вон тімо містечку. То щоб не перевдягатись дурно, так і їдемо, в чому грали. Цей молодик, як бачите, вдає смерть, той Янгола, вся жінка авторова дружина, царицю, цей чоловік. «Царя, а я – сатану, то в комедії неабияка фігура. Я, знаєте, в нашій трупі все на перших ролях. Якби ваша милость щось іще про нас хотіла знати, питайте. Я на все зугарин відповісти. На те я й чорт». «Клянуся честю мандрованого рицаря», – мовив Дон Кіхот, «скоро побачив я цього Ридвана, то подумав був, що матиму якусь незвичайну пригоду». Тепер же мушу сказати, що досить торкнутися мани рукою, і вона розсиплеться. Їдьте собі з Богом, люди добрі, справляйте своє свято, а якби я міг стати вам чимось у пригоді, скажіть, допоможу з дорогою душею, щирим серцем. Бо з Пуп'янку в машкарадних дійствах кохався, а молодим було пасу очі й не на пасу, дивлячись на комедійників. Поки тая мова мовилась, де взявся перед ними кумедник один, заблазняв браний. У балабончиках увесь, а на палиці аж три пузирі бичачі надуті. Підкотився той викрутасник та вихилясник до Донкіхота, та й давай штукарити, палицею махати, пузирями в землю швигати, а тоді й у перекидьки пішов, брязкотяче своїми бряскотельцями. Уздрівши ту лиху прояву, схарапудився Росенант, заїв вудила, що й вершник не здолав його стримати, та й рвонув бігти полем з пруткістю, що хто б її міг сподіватися від такого невірного шкелета. Побачив Санчо ту біду, що пан у сідлі навряд чи втримається, скочив із сірого і побіг його рятувати. Та поки добіг, і кінь, і вершник лежали вже долі. Такий був, звичайно, кінець і край усім росинантовим вискокам і вибрикам. Чи добіг же Санчо до Дон Кіхота, чи ні, як на спину сірому скочив той танцюристий і пузиристий диявол та й ну його тими пузирями затинати. Не так от болю, як от того ляку і ляску, дременув слизько навпрошки полем до села, куди ото ці дії з виставою зібрались. Гляне Санчо... Тут сирий тікає, а там пан простягся. Куди ж його патку мів вдаритися перше? Та що був із нього добрий джура і вірний слуга, то любов до пана взяла таки гору над прихиллям до осла. Хоть і краялося серце четвер, дивлячись, як ті пузирі то вгору злітають, то на крижі бідні худобині опускаються. Якби приміг, відболів би кожнісінький удар очима своїми, обома зіницями, щоб тільки сірому найменша волосиночка з хвоста не впала». У такій гіркій притузі прискочив він до Дон Кіхота, якому теж не переливки було, допоміг йому вилізти на Росинанта і сказав «Пане, мого сірого чорт забрав!» «Який чорт?» – спитав Дон Кіхот. «А той пузиристий!» – відповів Санчо. «Нічого, відіб'ю», – мовив Дон Кіхот, – «не сховається він від мене і в найглибших, найтемніших пекельних закапелках. Ходи за мною, Санчо, він їде помаленьку, заберемо мули та й надолужимо, що осла втеряли». «Шкода, пане, ваших старань», – отказав Санчо, – «впиніть своє серце ваша милость, бо вже, здається мені, чорт пустив сірого, он-оно він уже до нас дибле». Так воно й справді було. Ідучи за прикладом Донкіхота й Росинанта, чорт упав разом із сірем, сам пішов уже пішки до села, а осел повернувся до свого господаря. А проте, зауважив Дон Кіхот, не завадило б за те чортове згухвальство помститися на комусь із цієї капелі, хоч би й на самому цареві. «Нехай ваша милості в думку собі того не кладе», – утримав його Санчо. «Послухайте моєї ради, ніколи не заводьтеся з комедіантами, бо то люди з он якими привілеями. Бачив я раз, що схопили були одного лицедія за подвійне вбивство». Та й пустили на волю, без кари тілесної чи грошової. Сказано, штукарі та потішники, то всякий їх милує і жалує, шанує і цінує, а надто, як вони з королівської чи іншої якої титулованої трупи, у тих уже і убори, і манери не кажіть княженецькі». І все-таки, — сказав Донкіхот, — я покажу тому сміхачеві дияволу, як над нами коверзувати. Нехай хоч весь рід людський за ним обстане. Всеє кажучи, повернув коня до воза, що мав уже в село в'їжджати, і загукав великим гуком: «Стійте, стривайте, юрмовище веселе та юродиве! Я вас навчу, як слід шанувати ослів та іншу животину, що служить для їзди джурам мандрованих рицарів!» Таке голосне було Дон Кіхотове гукання, що всі його там на возі почули і добре зрозуміли рицарів намір. Смерть вискочила, як стій із воза, а за нею цар, диявол Машталір і Янгол, не відстали одних і цариця з божком Купідоном. Всі озброїлись камінючем і стали бойовим строєм, готові почастувати Дон Кіхота гострими тими гостинчиками. Побачивши ту завзяту команду з грізно піднесеною метальною зброєю, Гідальго подав Росенанта трохи назад, міркуючи, як бати їх краще заатакувати з меншої для власної перегляді. Персони небезпекою. Поки він так вагався, наздогнав його Санчо і бачачи, що пан збирається вдарити на той бойовий шик, промовив: "Ото вже й зовсім дурне було б діло, пане мій милостивий, бо тая крупа превельми крута. Хоч стій, хоч падай, а одне ніде в світі не дінешся, хіба під мідяним дзвоном укриєшся?" Ще ж нехай на те ваша милості зважить, що то вже не одвага буде, а не обачність, як один чоловік стане проти цілого війська. А там в втім війську і смерть сама воює, і царі персонально, та ще й янголи добрі і лихі їм спомагають. Коли ж ісей доказ не дасть вам упину, то зміркуйте собі, що поміж усіма оцими царями, нібито та князями та цісарями, немає, напевне, ані жодного мандрованого лицаря». «Отут уже ти, Санчо, у самісіньке око вцілив», – сказав Дон Кіхот. «Вся околичність може і мусить відвернути мене від позятого наміру. Не раз бо казав я вже тобі, що не гоже і не вільно мені на тих меча виймати, хто не є зуповним рицарем. Тобі самому, Санчо, випадає помститися, якщо ти бажаєш, закрив дувчинен у твоєму ослові» а я звідси додаватиму тобі духу вигуками та спасенними порадами. «Знаєте що, пане», – заперечив Санчо, – «не треба мститися нікому, бо то не по-християнськи за кривду-кривдою платити. Я же своїм осликом умовлюся, щоб дав він тую кривду мені за волю, а воля моя така – живи собі тихо-мирно, поки Бог тебе на сім світі держить». Якщо така твоя постанова, сказав Дон Кіхот, Санчо добрий, Санчо мудрий, Санчо щирий, Санчо богобоязливий, то покиньмо ці поторочі і рушаємо шукати кращих, пристойніших пригод, бо всій стороні, як мені здається, мусить їх бути повно і то найдивовижніших. Та й завернув як стій свого росинанта, а Санчо допав сірого. Смерть з усією своєю летючою командою посідали знов на воза і поїхали собі далі. Отакий щасливий кінець мала жахлива пригода з колісницею смерті, дякуючи спасенній раді, що дав Санчо свому панові – а того вже наступного дня чекала інша пригода з закоханим мандрованим рицарем, не менш дивугідна, ніж попередня. Розділ дванадцятий. Про незвичайну пригоду завзятого Дон Кіхота з одважним рицарем свічат. Ніч по тому дню, як була зустріч із смертю, ночували Дон Кіхот і Санчо Панца під високими та розложистими деревами. З намови свого джури Дон Кіхот покріпився харчами, що віз на собі сірий. За вечерею Санчо сказав панові, «Дурний би я був, пане! Був, якби погодився взяти нагороду, строхвеїв, що ваша милость мала добути в першій пригоді, замість трьох лошат от панських кобил» то правда правденна, що краще синиця в жмені, ніж журавель у небі. Однак же, заперечив Дон Кіхот, якби ти, Санчо, не стримав був мене од нападу, то мав би собі за трофея принаймні золоту царицину корону та мальовані купідонові крила. Я б уже видер у них живосилом те добро і зложив би тобі в руки. Тадже в тих кумидіянських царів, отказав Санчо Панса, Корони й скипетри не щире золото, а все шумиха та бляха. «То правда», – погодився Дон Кіхот, – «воно б не годилося, щоб ті клейноди театральні були суто щирі. Вони мають бути умовні чи уявні, як і сама комедія» отру я тобі, Санчо, раджу любити й поважати, зарівно з тими, що її виставляють і компонують, бо все то чинники вельми для держави корисні. На кожному кроці ставлять вони перед людьми дзеркало, де ми можемо живовидячки бачити події нашого життя. І ніщо інше не може нам показати так яскраво, якими ми є і якими маємо бути, як комедія з своїми акторами. Хіба не правду, кажу я? Адже ти бачив, як на сцену виводяться королі, цисарі, папи, рицарі, дами та інші всякі особи. Один грає роль гультяя, другий – шахрая, той – купця, той – вояка, хто розумного простака, а хто – наївного закоханця. А як кумедія скінчиться і всі лицедії поскидають своє сценічне вбрання, то всі знов стають між собою рівні». Чому не бачити? Бачив, відповів Санчо. Таке ж саме, далі Дон Кіхот, спостерігаємо і в театрі всього світу, де одні виступають у ролі цисарів, інші в ролі пап, чи там іще яких персонажів в комедії. А як доходить до розв'язки, себто як життя кінчається, смерті з усіх здіймає вбрання, що їх різнило, і домовина рівняє всіх. Слушне порівняння», – сказав Санчо, – «хоч не стак то й нове, бо чував я його не раз та й не два. Все так, як ото у шахи гуляють. Поки точиться гра, то кожна фігура має свою осібну службу. А як дограють, то згребуть їх усі гамузом і в торбинку, сказати тут тобі й могила». «З кожним днем, Санчо», – зауважив Дон Кіхот, – «ти чим далі позбуваєшся дурості і набираєшся розуму». Та вже ж хоч якась окрушена мудрості мусить від вашої милості й до мене пристати, відповів Санчо. Отак буває і земля суха та ялова, а як добре її угноїти та обробити, то й уродить гаразд. Себто бачите, розмови з вашою милостю, то було ніби добре вона яловий ґрунт мого сухого розуму. А час, що я вам служу й товаришую, то ніби оранка, чи інша яка поранка. Отож, я й сподіваюся благословенного собі врожаю, що не зрадить і не осоромить доброї науки, що нею ваша милостю щедрила обогий мій і кволий розумець. Дон Кіхот аж засміявся, почувши від Санча такі напушисті речі, а проте ще більше впевнився в слушності свого спостереження. Час від часу Джура справді вражав його новою манерою вислову, хоч частенько і так траплялося, що Санчо, бажаючи промовити високим та мудрим штилем, зривався зверха своєї простоти в безодню свого неудства. Найбільше дотипу й тямущості проявляв він усе-таки в численних приказках, що їх наводив раз у раз, до речі й не до речі, як ми те вже не раз бачили і відзначали протягом усієї нашої повісті. На таких ото розмовах і ночі вже чимало збігло. Санчові кортіло насунути швидше заслонки на очі, як він казав, коли спати хотілося. Тож розсідлав, нигаючись сірого, і пустив його на попасання. Росинанта ж і не розкульбачив, пам'ятаючи панову виразну вказівку, що не годиться з коня сідла знімати, коли ночується не під дахом, а десь у чистім полі. Так уже здавна повелося і прийнялося у мандрованих лицарів, що зніми гнуздечку та й на облук, а сідло здіймати, боже, Крий. Так же й зробив Санчо, пускаючи на вільний попас Росенанта до свого сірого. А треба сказати, що дружба між тими двома животинами була така незвичайна і небувала, що славлять люди переказом від батька до сина. Ніби автор правдомовної цієї історії присвятив був їй кілька спеціальних розділів. Але щоб не схибити проти пристойності і поваги, що личить такій героїчній повісті, не включив її в остаточний текст». Інколи, щоправда, він ніби забуває про сей свій намір і описує, як вони здійдуться, бувало, докупи, та й труться собі любенько, а як утомляться, тим і вдовольняться, то росинант покладе холку сірому на шию, перехилиться через нього більше, як на півліктя, та й стоїть було так, у землю очима втупившись, хоч би й три дні поспіль, хіба що їм переб'є хтось, або голод пожене, пащі собі шукати. Подейкують навіть, що автор порівнював дружбу їхню до приязні, що єднала Ніза й Евріала, Ореста й Пілада. Якщо цьому правда, то можна собі уявити, яка міцна дружба лучила цих двох сумирних тварин на диво всьому світові і на сором людям, які так часто хиблять проти взаємної дружби. Недаром же сказано – Уже друзі розбратались, комиші списами стали. А то ще приспівують Другу, – другу-друг плює у кашу. І нехай ніхто не гадає, що задалеко зайшов автор, порівнюючи дружбу між сими тваринами до людської. Адже люди багато чого навчились і перейняли чимало корисного від різного животвору – от лелек, клістир. От собак — блювання і вдячність, від журавлів — пильність, від мурашок — дбайливість, від слонів — порядність. От коней вірність. Тим часом Санчо заснув уже під корковим деревом, а Дон Кіхот і собі прикорхнув трохи під гілястим дубом. Та за коротку часину збудив його гомін якийсь за плечима. Схопився рицар на рівні і став розглядатися та розслухатися, що то воно йде гомонить. Аж бачить вершників двоє, один зіскочив із сідла та й каже другому – Злізай і ти, друже, та попусти повіддя коням. Для них у сьому місці, здається, мені, досить буде паші, а для думок моїх любовних доволі тиші й самотності. Все, кажучи, простягнувся в трими долі, і, як припадав до землі, щось на ньому забряжчало, ніби зброя, певна ознака для дон Кіхота, що то був мандрований рицар. Підійшов наш гідальго до сонного Санчо, шарпнув його за плече та й несплоха розбуркав, а розбуркавши сказав потихеньку «Брате Санчо, от нам і пригода!» «Дай Боже, щоб добра була!» – обізвався Санчо. «А де ж вона, паночку, та я вельможна сеньора пригода?» «Де, питаєш?» – дон Кіхот йому. «Візьми очі в руки та й дивись!» «Он там лежить на землі мандрований рицар, і видиться мені, не дуже в нього на душі весело, бо й з коня зіскочив і додолу впав ніби аж з досадою, а як падав, то зброя на ньому брящала». «А вітки ж ваша милость знає, що це і є пригода», – спитав Санчо. «Ну, може, як не сама пригода, то хоч її початок», – отказав Дон Кіхот, «бо так вони, звичайно, і починаються. Та послухай, ну він, здається, настроює лютню чи турбан, прокашлюється і продирає горло, певне, зараз співати буде». «А дали що так», – підтвердив Санчо, – «і знати з усього, що лицар той закоханий». «А незакоханих мандрованих рицарів взагалі не буває», – зауважив Дон Кіхот. «Послухаймо, що може, понито ж сідій, дійдемо до клубочка його думок, бо з серця, як то кажуть, промовляють уста». Санчо збирався відповісти щось панові, та йому перебив голос лісового рицаря. А був той голос не надто добрий, та не надто й поганий. Наставили вони вуха й почули, що співав закоханий рицар. Сонет «Наказуйте, я слухаю, сеньоро, святий закон для мене ваш наказ. Всі ваші примхи виконаю враз, являючи безприкладну покору. Помру я без єдиного докору, як хочете, щоб я безмовно згас. А хочете, дзвінки пісні для вас вилю зложити мус і грацій хору. Моя душа, що від жаги стражда, Як віск м'яка і як алмаз тверда, І в ній амур панує переможно, Від мене вдар, приймаючи цей скарб, Лишіть на нім чи відбиток, чи карп, Я слід до віку збережу побожно. Співлісового рицаря завершився протяглим зойком, Що вирвався йому, здавалось, із самісінької глибини серця, а небавом він уже заговорив жалісним та болісним голосом. О, вродлива і невдячна Понад усіх жінок у піднебесній Чи то можлива річ Найясніша касіль Деє вандальська Що ти попустиш томитися У ненастанних мандрах І вбиватися в тяжких І присуворих трудах відданому тобі до віку рицареві Чи не досить, що я примусив Визнати тебе найбільшою вродливецою В світі Всіх витязів наварських і леонських Всіх левенців андалуців Лузьких і Кастільських, і в кінці всіх рицарів Ламанчських. «От уже що ні, то ні», – обізвався Дон Кіхот, – «бо я ж то сам із Ламанчі, а ніколи не визнавав, не визнаю і не визнаю, не можу і не мушу визнати сієї речі, що принижує красу моєї володарки. Ти ж бачиш, Санчо, сей рицар блудить словами», «Та слухаймо далі, може він іще що скаже?» «Та певно, що скаже», – підхопив Санчо. «Воно на те показує, що розводитиме жалі своїй цілий божий місяць». Та Санчо помилився. Почувши лісовий рицар, що хтось поблизу гомонить, урвав свої нарікання, скочив на ноги і гукнув дужим, а проте приязним голосом. «Хто йде? Що ви таке за люди? Із якого десятку будете?» «З гульливого? Чи, може, і з журливого?» «Із журливого», – озвався Дон Кіхот. «Ну то ходіть до мене», – промовив лісовий рицар, «і ви побачите перед собою саму тугу і саму журбу». Почувши такі лагідні гречні запросини, Дон Кіхот підійшов ближче, а за ним і Санчо. Рицар-жалюбник узяв Дон Кіхота за руку і сказав, «Сідайте ось тут, пане рицарю». «Бо що ви, рицар, і надто ще мандрований, розумно мені вже з того, що спіткав я вас у цій дикій пущі, де вам, товаришить, лиш вітер вночішній. Ото, мандрованому рицареві, притаманна оселя й постеля!» На ту річ отказав Дон Кіхот, «Так». «Я – рицар, і саме того ордену, який ви назвали. Хоч же в душі моїй мають постійний притулок смутки, злигодні та знегоди, і співу вашого я зрозумів, що ваше горе любовної натури, тобто походить від кохання до вродливої невдячності, котру ви у ламентаціях ваших на ім'я назвали». Отак розмовляли вони удвох, сидячи рядком та латком на твердій землі, ніби той не мали на рано один одному ран завдати. А ви, пане рицарю? спитав лісовий у Дон Кіхота, певне, теж маєте щастя бути закоханим? «Маю таке щастя», – отказав Дон Кіхот, хоча, правду кажучи, страждання, спричинені любов'ю до гідного любов'ю предмета, слід таки вважати за велике щастя. «Щира правда», – притакнув йому лісовий рицар, – «аби тільки не каламутили нам розум і чуттів оті погорда та зневага, що, як дознаєш їх раз і вдруге скидаються радше на помсту». «Жодного разу не дознав я зневаги од моєї володарки», – сказав Дон Кіхот. «А вже ж що не дознав», – обізвався Санчу поблизу стоячи. «Моя пані така м'якенька, що хоч її в бгай, хоч до рани прикладай». Це хто? Джура ваш?» – спитав Лісовий. «Джура», – відповів Дон Кіхот. «Зроду ще я не бачив Джури», – зауважив Лісовий, «щоб отак насмілювався говорити, коли пан його говорить». «От узяч хоч би й мого, здоровий, ростом уже й батька догнав, а як я говорю, то ні в світі губи не розтулить». «Ова!» – вигукнув Санчо. «А я таки говорив і буду говорити, і нема чого боятись усякого, усякого, та нехай уже, щоб не смерділо, краще не ворушімо». Джура лісового рицаря взяв Санча під руку і сказав. Ходімо десь далі та й поговоримо собі досхочу по Наському, по Збройноському, а панство наше нехай тут пролюбощі свої розводиться та списи ламає, от побачиш, вони й до білого світу не нагомоняться. Чи ходім, то й ходім, погодився Санчо. Я розкажу вашеці, хто я такий, той побачите, чи багато ще є таких ж джур говорючих. По сім слові джури пішли геть, і між ними зав'язалася розмова настільки весела, наскільки у панів їхніх вона була поважна. Розділ тринадцятий, що містить у собі продовження пригоди з лісовим рицарем, а також розумну і нечувану приємну розмову поміж двома джурами. Отак От розділилися рицарі джури. Всі про життя своє між собою говорили, а ті і про закохання. Але історія оповідає перше про розмову пахолків, а потім уже про панську бесіду. Отож, кажуть, одійшовши осторонь, лісовий джура сказав Санчові. «Нелегке життя, добродію мій любий, ведемо і провадимо ми з мандрованих лицарів. От уже справді йому хліб у поті чола, а тим прокльоном покарав Господь прабатьків наших». І так іще можна сказати – докинув Санчо, що ймо його в дрижках усього тіла нашого, бо кого ще більше сквар шкварить і холод діймає, як тих бідолашних джуру мандрованого лицарства. І то би ще нічого, коли б таки їли, бо як є їда, то півбіди біда, а то ж буває, що і день мене, і другий, а ми тільки вітер їмо, а повітрям запиваємо. «Усе б то воно можна знести й винести», – сказав лісовий Джура, як є надія на винагороду, бо якщо тільки мандрований лицар не вдасться надміру нефортунний, то скоро-нескоро -не скоро дивись і подарує Джурі своєму губернаторство на якимсь островом чи там яке-небудь лепське грабство». «Угу», – сказав Санчо, – «я вже говорив панові, що вдовольнюся губернаторством на острові, а він у мене такий щедрий та шляхетний, що й пообіцяв і приобіцяв. А я, – похвалився лісовий, – волію дістати за свою службу місце каноніка, і пан уже напитав десь, та ще яке». То, певне, сказав Санчо, що пан у Вашеці духовний якийсь лицар, що може вірним своїм джурам таку ласку дарувати. А в мене пан, сказати б мирський. Хоч пригадую собі, що певні люди, розумні, але, на мою думку, недобромисні, радили йому, щоб пішов у архієпископи, та він сам конче хотів у імператорі. Я тоді аж потерпав, не дай Боже, думаю, що візьме та в церковники пошиється, бо куди вже мені та держать якусь парафію, признаюсь вашеці, що я хоч і скинувся ніби на людину, а в церковних справах баран-бараном. «Здається мені, що вашець усе-таки помиляється», – сказав Лісовий. «Бо знаєте, оті уряди острівні не завжди добрі бувають. Там, дивись, косо-криво, там убого, а там сумно. І навіть при найпишнішому та й найлучішому губернаторстві такі тяжкі випадають клопоти та турботи, що тільки підставляй неборача спину». Куди було б краще покинути нам всю розпрокляту панщину та й вернутися в село, до хати, та заходитись, коли якого любішого діла? От собі звіра бити чи рибу ловити, бо хоч би який бідний джура, а знайдеться в нього і конячина, і хортів пара, і вудка, є чим на селі забавитись і розважитись». «Та того добра і мені не бракує», – відповів Санчо. «Щоправда, коня нема, зате є ослик, що удвічі вартніший проти пайового румака». Бодай я паски святою не діждав, коли поміняю осла на такого коня, якби навіть іще й два корці вівса в додачу давали. І не думай, вашець, що я жартую, коли так мого сірого хвалю. Він у мене, бач, сірої масті. А хортів добуду, їх у нашому селі хоч греблю гати. До того ж, кажуть, чужим коштом завжди краще полюється». Отже, їй Богу, і присяй Богу, сказав лісовий. Вирішив я, пане Джуро, і постановив покинути к бісу оте дурне лицарювання і вернутись до себе в село та діток своїх до розуму доводити, а їх у мене трійко, там як перли оріянські. «А в мене двійко», – мовив Санчо. «Там такий, що хоч самому папі показати не гріх, а найпаче дівка, що я її на грапиню рихтую. Як Бог погодить, дарма, що мати не хоче». «А скільки ж років тій панянці, що на грапиню рихтується?» – спитав лісовий Джура. «Та п'ятнадцятка вже! Чи може рік туди, рік сюди?» – відповів Санчо. «А висока, як тополя, та свіженька, як ранок майовий, та дуже, як бендюжник». «Ну, з такими прикметами», – гукнув лісовий, – «вона не то, що грапиню потягне, а й на німфу зеленого гаю». «Ах, ти ж сучої дочки, дочка! Ото, мабуть, сила, ото козир дівка!» На те відповів Санчо трохи серцем. «Ані вона в мене сучка, ані її мати. Та й з роду сучками не стануть, поки Бог мене на світі держить. А ви все-таки висловлюйте щемніше. Ваше цріс нібито між мандрованими лицарями і міг би одних навчитися гречності, а такі негожі слова пускає». «Ох, пане Джуро, як же кепсько знається в ашецнах похвалах», – заперечив лісовий. «Як то? Хіба ви не знаєте, що як штерхоне добре списом бика борець на арені, або як хтось і зробить щось дуже добре, то народ каже, «Ах, ти ж сучого сина-син, оце втяв. І ті слова не на догану говоряться, а на очевисту похвалу. Зречиться, мій пане, сині відочок, що ділами своїми не засягти такої похвали для батьків. Та чому не зректися? погодився Санчо, коли так воно є, а не інакше то нехай і мене, і жінку мою, і діти лає вашець по-скурвасинській скільки влізе, бо всі їхні слова і вчинки гідні таких похвал понад усяку міру. Аби вернутися до них, побачити їх, молю Бога Милосердного, щоб вибавив мене від смертельного гріха, себто визволив від пренебезпечної моєї збройноської служби, на яку я вже вдруге оце став спокушений і знаджений стома дукатами». «Що їх знайшов я в багульчику у самісінькій щирині Моренських гір». І вже мені нечиста сила насуває на очі то з одного боку, то з другого, то тут, то там, то ген цілу торбу з дублонами. От-от уже, -от здається, хапаю її руками, беру, несу додому, даю гроші на процент і на той паном діло живу. Коли про те подумаю, аж легше стає на всі оті труди й муки приймати, що терплю через мого навіженого пана, бо більше в нього божевілля, аніж того лицарства. Недарма ж то кажуть, що жадоба мішкирве, сказав лісовий джура. А як уже про панів говорити, то мабуть, надмого немає в світі дурнішого, як той і приповідки. ухоркають осла чужі діла. Якийсь там лицар із глузду сунувся, а він хоче йому ума вставити, та й сам дуріє, і все їздить та шукає біди на свою ж таки голову. А він часом не закоханий, а тож, відповів лісовий. «У якусь там касільдею вандальську. Такої, каже суворої, сирової пані, немає більше ніде на всім земнім крузі. Та він кульгає не на саму лише суворість. Ще й не такі дурниці в нього внутробі завелися, він їх і сам не забариться викласти». «Це буває», – сказав Санчо. «І на гладкій дорозі спотикаються нозі. В людських хатах горох варять, а у мене той казанами». Більше тих прихильників і застільників у дурості, як у мудрості. Та коли правду кажуть, що з товаришем легше і біду перебідувати, то може й мені от того полегша, що вашець такому ж дурному панові служить. Він у мене дурний та хоробрий, сказав лісовий джура, а понад те все ще й шахраюватий. «Аміні, – мовив Санчо, – шахрайство у нього і прислідку нема. Душу має, як чистий кришталь, зла зроду ніколи не вдіє, а добро всім робив би, такий безхитрий, що й дитя його круг пальця обведе. За ту щиру простоту люблю пана, як свою душу, і ніяк не зважусь покинути, дарма, що витворки усякі витворяє». «Одначе, пане-брате, – зауважив лісовий, – як веде сліпий сліпого, то обидва впадуть у яму. Краще б нам накивати потихесеньку п'ятами до свого, мовляв, стіла, бо хто пригод шукає, той часто в халепу залазить». Під час тої розмови Санчо сплювував раз у раз якоюсь липкою і ніби аж сухою слиною. Побачив теї і прикмітив жалісливий лісовий жура, та й каже – От цієї балаканини, здається мені, в нас уже язики до піднебіння поприлипали. Та є в мене про сей случай добренний розліпач, там до кульбаки приторочений. Устав, пішов до коня і за малу хвилю вернувся з сулією вина і з паштетом довжки, без перебільшення кажучи, з півліктя. Був той паштет із здорового кроля. Санчо як його налапав, то думав, що воно певне не козля, а цілий цапище. Уздрівши таке добро, запитав у лісового І оце вашець такі штуки із собою возить? А ви ж думали як, відповів той. Я ж собі не якийсь там повстяний джура, та в мене такий запас у коня на хребтині, що й подорожньому генералові не снилось. Санчо їв без припрохи, запихався поночі такими шматками, як ото ґудзі на воловоді. Оце джура так джура прихвалював Лісового. Вірний і щирий, стріляний і меляний, пишний і щедрий. То вже із сієї учти знати, що ніби чарами якими вродилась. Не такий нещасний харпак, як я, що в саквах тільки сиру трошки, такого твердючого, хоч писеголовців ним бий. А до сиру ще кількадесят стручків та стільки самого ріхів, волоських і лісових. І все те через панові злидні та закони, яких він пильнує, що, каже, мандрова не Лицарство має живитись і харчуватись тільки овочем сушеним та ще зелами польовими. «Е, ні, брате, – сказав на те лісовий, – шлунок у мене не до бур'яну, не до лопуцьків і не до кисличок. Нехай пани наші мають свої засади і свої закони лицарські, хай їдять собі, що їм ті закони велять, А я завжди вожу з собою м'ясиво, а присідліви ситі ще оця плетена сулія, така люба та мила, що я із неї раз у раз тільки б цілувався б та й обіймався». Сеє кажучи, подав сулію Санчові, а той, схопивши її обіруч, підніс угору і приклався щиро. Може, з чверть години дивився на зорі, а випивши, схилив голову на бік, зітхнув із глибока і промовив. «От скурвого сина син! Яке ж воно мудре!» «От бачите, – сказав лісовий, почувши ті слова, – і ви похвалили себе, вино, батькуючи». «Правда», – погодився Санчо. «Отож, я кажу і конфірмую, що коли назвеш кого задля похвали з курвим чи сучим сином, то немає втім жодної образи. Та скажіть мені, дай Боже здоров'я тому, хто вам найлюбіший, чи це вино не с'юдат реаля». «О, та з вас я бачу тонкосмак», – вигукнув лісовий. «Та вже ж не звідки, і кілька рочків вистоювалося». «Кому ви кажете? – запишався Санчо. – Не гадайте собі, що я не знаюся гаразд на винах». Повірите, пане Джуру, я от природи всяке вино нутром чую, тільки нюхну разок і тут же вам усе я розкажу й розмажу. І відки воно, і якого сорту, і яке на смак, і скільки вистоювалось, і як мінилось, і геть чисто все. Та воно й не дивно, бо в роду моєму по чоловічому коліну було двоє винопробів, що кращих давно вже не знали на всю ламанчу. А те нехай засвідчить вам ось який випадок, що їм приключився. Дали їм раз обом покуштувати вина з одної бочки, питаючись думки про смак його, вік та доброту. Один узяв на кінчик язика, а другий тільки понюхав. Перший сказав, що вино отгонить залізом, а другий ні, каже, ременем. Господар сказав, що бочка була чистісінька і в вині жодної немає домішки, тож нічим воно не може тхнути. Але обидва славні винопроби на своєму стояли. Як уже все вино з бочки виточили і випродали, і стали чистити бочку, знайшли в ній маленького ключика на рамінці. А хто прошу шувашеці з такого роду походить, той може сміло забирати голос у подібних справах. «Тим же і я кажу», – похопився лісовий Джура, – «що годі нам тинятися, пригод шукаючи? Маєш хліб, то за калачем не женися, вертайся додому, то й там нас Бог побачить, як захоче». «Поки пан мій до Сарагоци не доїде», – сказав Санчо, – «мушу йому служити, а там уже всі гуртом якось прирадимо». Доти ж говорили й доти пили тієї браві джури, доки сон не пов'язав їм язики і не прогамував їхньої невситенної спраги. Отак і заснули вдвох, обіймаючи сливе порожню сулію і не дожувавши шматків, що в роті мали. Залишимо ж їх тут на якусь часину, бо треба нам оповісти, що там робили тим часом лісовий рицар та рицар сумного образу. Розділ чотирнадцятий де пригода з лісовим рицарем далі снується. Багато де про що гомоніли Дон Кіхот із лісовим рицарем. Опріч усього іншого, повідає історія, сказав рицар гаю Дон Кіхотові і ось яку річ. В кінці ознаймую вам, пане рицарю, що звеління чи радше з власного вільного обрання закохався я в незрівнянну касільдею вандальську. Насиваю її незрівнянною чи теж безподібною тому, що справді всіх переважила і поставою величною, і гідністю високою, і вродою припишною». Оця то вищеречена Касільдея тим отплатила за мої щирі почуття й чистиві бажання, що вимагала від мене, як мачуха від Геркулеса, звершення численних подвигів, трудних і небезпечних, обіцяючи, при кінці кожної випроби, що вже після наступної сподівання мої жаданого дійдуть скутку. Але ті подвиги такими безконечником нижуться, що я вже їм лік загубив, не знаючи, котрий з них буде останній, котрий із них увінчає високі мої прагнення. Раз якось наказала мені викликати на бій тую преславну сивільську велетку, що звуть Хіральда, та я бронзова красуня, міцна й потужна, і хоч ніколи не сходить із місця, перевершує всіх на світі жінок легковажністю та вітрогонством». «Я прийшов, побачив, переміг, я її вгамував і знерухомив, бо тиждень із чимось вітер віяв лише з полуночі». Іншим разом веліла мені підняти і зважити вікодавнє каміння, ці знакомиті бики в гісанді. хоч та й робота більше ломовикові пристала, ніж рицареві. А то загадала, щоб кинувся я і ринувся в кабринське провалля, річ нечувано, жахлива і небезпечна. І потім розповів їй докладно про все, що в собі ховає та похмура отхлань. «Я спинив Хіральду, зважив гізанські бики, опустився в безодню і виніс на світло денної її тайнощі, а надії мої – мертвим мертвісінькі, а моєї пані вимислий гордування – живим живісінькі». Коротше слово, останній її наказ був такий – «Я мав об'їздити всі гешпанські провінції і вимагати от усіх мандрованих рицарів, яких тільки здиблю, аби визнали, що вона заломила вродою своєю всіх нині живущих дам, а я доблестю моєю закоханням переважу всіх кавалерів земного кругу». Виконуючи сей її загад, я виїздив уже мало-невсеньку Іспанію, і переміг у подорожі багатьох рицарів, які наважувались мені суперечити. Та найдужче тим, горжуся я і пишаюся, що здолав у двобої приславного рицаря Дон Кіхота з Ламанчі і змусив його визнати, що моя касільдея вродливіша за його дульсінею. Здобувши сю одну перемогу, я вважаю, що взяв гору над усіма рицарями світу, бо вище згаданий Дон Кіхот Дон поборов їх усіх, тож після моєї над ним перемоги і тріумфу, вся його слава, хвала і честь на мою перейшли і перенеслись персону. Хто славного подужав у двобої, той сам достойний слави голосної. Таким чином нещасленні подвиги вищесказаного Дон Кіхота тепер по праву лічаться і рахуються моїми. Здивувався Дон Кіхот непомалу, почувши від лісового рицаря такі речі. Язик йому аж свербів завдати брехню зухвальцеві і тисячу разів слова «Ви брешете!» ладні були зірватися з його вуст. Проте він опанував себе як міг, сподіваючись, що примусить самого суперечника спростувати тую вигадку, тож сказав йому спокійно. Супроти того, що ви, пане рицарю, перемогли більшу частину мандрованих рицарів Гишпанії, ба навіть цілого світу, я не мовлю ні слова. Про те, що до вашої перемоги над Дон Кіхотом я дозволю собі висловити сумнів: можливо, то був хтось інший, схожий на нього, хоч взагалі мало є таких, що були б на нього подібні. «Як то?» – заперечив лісовий рицар. «Клянуся небом вишнім, що я бився з Дон Кіхотом, переміг його і переважив. То чоловік на зріст високий, на лиці сухорлявий, сам худий і довготелесий. Пресивий уже, ніс орлиний, карлючкуватий, вуса довгі, чорні, униз дивляться». Подвизається під іменем рицаря сумного образу, за джуру держить селянина на прізвисько Санчо Панца, під верхом має і поводом торкає знаменитого румака на кличку Росинант. І в кінці за володарку волі своєї вважає таку собі дульсінею Тобоську, що звалась передніше Альдонса Лоренцо, так само, як я свою пані, що прозивається власне, Касільда й походить із Андалузії, величаю Касільдеєю Вандальською. Якщо всіх оцих от, от знак не досить для засвідчення правдивості моїх слів, то ось мій меч, який змусить повірити й саму невіру. Спокійтеся, пане рицарю, промовив Дон Кіхот, і послухайте, що маю вашій милості казати. Ознаймую і чиню відомо, що згаданий вами Дон Кіхот той мій найкращий у світі приятель і друг, моєм, сказати б, друге я». З усіх ознак, що ви мені тут подали, прикмет певних і достеменних мусив би я гадати, що ви перемогли саме його». З другого боку, очима бачу і рукою чую, що то не міг бути він, хіба що якийсь чарівник, а серед них у нього багато ворогів, найпаче один, що повсякчас його переслідує, узяв на себе його постать і навмисне дався перемогти, аби позбавити його слави, що він добув її і залучив подвигами своїми рицарськими у всьому світі, хрещеному і нехрещеному». На потвердження цих слів подаю до панського відома, що не минуло й двох днів, як ті зловорожі чаклуни перетворили образ і подобу прекрасної Дульсінеї Тобоської на бритку й неоковирну селянку. Таким же самим робом могли вони і самі перекинутись Дон Кіхотом, а як і всі докази неспроможні вас переконати – то знайте, що перед вами стоїть не хто інший, як Дон Кіхот власною персоною, готовий щомиті збройно обстоювати свою правоту – кінно чи пішо, чи як буде ваша ласка. Сеє кажучи, схопився на ноги і сягнув меча, очікуючи рішення лісового рицаря. Той же відповів йому так само спокійним голосом. «Добрий платільник застави не боїться». Хто вже раз, пане Дон Кіхоте, міг побороти вас у перетвореній подобі – той сміє сподіватись, що здолає вас і в притаманній вашій суті. Але тим, що не гоже рицарем потемки герці свої герцювати, мов розбишакам яким чогультяєм, почекаймо дня, нехай сонце буде свідком наших діянь. І така буде умова нашого двобою, що подоланий має здатися на волю переможця, який може вимагати від нього чого завгодно, аби тільки воно не було противне лицарській честі». «Я більш ніж задоволений такою умовою й угодою», – сказав Дон Кіхот. По сім слові пішли до джур своїх, що затинали хропака в тій самій поставі, в якій зміг їх сон. Розбудили їх і казали рихтувати коні, бо зі сходом сонця вони мали, мовляв, зійтись у страшенному і нечувано кривавому двобої. Почувши тую вістку, Санчо здумівся й перелякався, потерпав за пана свого, наслухавшись од лісового джури балачок про хоробрість його повелителя. Слуги не промовили й слова. Пішли мовчки до худоби, всі троє коней і сіри знюхались уже між собою і паслися разом. По дорозі лісовий джура сказав Санчові, «Чиню вам відомо, брате, що в андалузьких ратоборців такий повівся звичай. Коли двоє лицарів зійдуться на мономахію, то й свідки їхні не повинні сидіти, склавши ручки. Отож, знайте, поки боротимуться наші пани, і ми з вами мусимо битися і мацюватися». «Той звичай?» пане Джуро, заперечив Санчо. Нехай собі ведеться і поводиться у тих дурноборців, що ви казали. Але між зброєносцями мандрованих лицарів того ані руш бути не може. Принаймні, пан мій жодного разу не говорив мені про таку поведенцію. А він же на пам'ять знає всі приписи і артикули мандрованого лицарства. Та даймо на те, що справді є таке правило, аби при поєдинку між панами мали сточити герці Джури. Я того правила все-таки дотримувати не Буду. Волію заплатити кару, що на миролюбних джур за те накладається, а то я, запевняю, не більше, ніж два без зміни воску. То мені дешевше стане, ніж поничена на ранену голову, а в мене вона вже, вважай, пробита і провалена. Ще й більше того не можу я герцювати, бо меча не маю, зроду віку і натями не було». «На те я знаю добру раду», – сказав лісовий Чура. «Є в мене тут два мішки полотняні, однак завбільшки. Ви візьмете один, я другий. Та й будемо войдуватися тими мішками, рівною, мовляв, зброєю». «Ну як так, то ще нехай», – погодився Санчо. У такий бійці ран не буде, хіба порох один із одного повибиваємо». «Так-то воно, та не зовсім», – сказав лісовий джура. «У ті мішки, щоб їх вітром не занесло, треба вкинути по пів десятку гладеньких камінців-круглячків. І заважки, щоб однакові були. Так будемо собі мішкуватись без будь-якої шкоди і невигоди». «Ого, батькові моєму царство небесне», – гукнув Санчо. Оце так м'якота буде, не кажи те хутро цибулине або клочча бавовняне, щоб лоби нам не потрощились, маслаки не поламались. Та напхайте туди й шовковиння, добродю, а я все одно битися не буду. Нехай там пани наші борються, то їхня річ, а ми собі пиємо та жиємо, поки живеться. Настане той час година, то життя наше й самоурветься, на яке ж лихо нам тую годину приспішати, зеленцем недоспілим без пори додолу гупати. «Ви там що не кажіть», – наполягав лісовий джура, – «а нам таки хоч і з півгодини випадає подубаситись». «Ба ні», – заперечив Санчо, – «де видано бути таким нечемним і невдячним, щоб заводити бійку за невинного Бога, з ким оце пив і їв? Та ще як не маєш гніву ні досади, то якою холерій сікатись?» Ну, цьому лихові легко зарадити, відповів лісовий Джура. От візьму, підійду нишком до вашеці і вріжу два чи три ляпаси, що ви й ногами вкриєтесь. Отут уже хоч би гнів ваш, як бабак, спав, то я його таки розбуджу. А на ті хитрощі є в мене не згірші мудрощі, сказав Санчо. Не встигне вашець мого гніву розбудити? Як я ваш, добрим дубцем навіки присплю, хіба на тім світі прокинеться. Бо не такий я є чоловік, щоб хто мене лящами годував. А найкраще, нехай кожний свого глядить і сам свій гнів присипляє, бо чужа душа – темний ліс. Хто йде по вовну, той часом стриженим вертає. А Бог благословив мир і прокляв війну. Кажуть, що як кота задражнять і зацькують, і заженуть у тісний кут, то він стає левом. А я ж такий чоловік, то бозна ким можу стати. Отож остерігаю вас, пане Джуру, що все зло і лихо, що з нашої суперечки постати може, окошиться на вашій милості. Гаразд, відповів лісовий Джура. Дасть Бог день, то, казав сліпий, видно буде. Тим часом у відті дерев обізвалась безлічинна безліч пташок різноперих. Розмаїтими веселими співами ніби вітали вони й віншували молодесеньку зорю світову, що появила свій гожий вид між брам та кружганки сходу, струшуючи з кучерів своїх міріади краплистих перел. Купалися зела в любій тій волозі і самі, здавалось, пінились та шумували дрібнісіньким білим бісером. Верби струменіли духмяною маною, кринички сміялись, потоки жебоніли, гаї раділи й пишалися луки у вранішнім сяві. Заледве світло денне дозволило розрізняти гаразд предмети, як Санчові впав у око найперше ніс лісового джури. Не ніс, а носяра, що тінь нього застилала, сказав би, все тіло». Те велетенське нюхало, перехняблене на половині, звисало нижче рота пальців на два чи три. Все було в бородавках, а на колір синяве, мов баклажан. Як загледів Санчо ту юпику, спотворену бородавистою закарлюкою незвичайного кольору, ноги й руки у нього затряслися, мов дитини, що її родимець напав. «Краще, – казав собі подумки, – схоплю мовчки дві сотні лящів, ніж маю злості добувати і з такою поторочою в бійку заходити». Дон Кіхот і собі глянув на свого супротивника. Обличчя розгледіти не міг, бо його закривало-забороло, та помітив, що був то чоловік кремезний, хоч і не вельми собою високий. Поверху бладунку була на ньому опанча, чи козачина і щирого бачиться златоглаву, усипана геть-уся блистючими люстерками-свічатками, що аж очі на себе брали. Понад шоломом рясно має липера, зелені, жовті й білі. Спис його, до дерева приставлений, був довгий і замашний, а клюга на ньому гартована завдовжки більше, як у п'ять. Усе те побачив Дон Кіхот, усе постеріг, а з баченою спостереженого зробив висновок, що рицар той неабияку мусив мати силу. Проте на одміну від Санча Панси не злякався, а Чемно й невимушено звернувся до рицаря свічат. Якщо ваша войовничість, пане рицарю, не притлумила у вас ввічливості, вічливості, то її іменем прошу вас піднести на хвильку забороло, аби я міг побачити, чи мужність обличчя вашого дорівнює сміливості вашої постави. Чи вийдете ви, пане рицарю, з цього двобою переможцем, а чи переможеним, відповів рицар свічат, ви матимете однаково час і змогу побачити мене». Якщо я не спішуся вволити зараз же ваше бажання, то причина тому тільки одна. Боюся, що уйму честі прекрасній касільдеї вандальський, коли загаюся хоч на малу часину, відкриваючи заборолу перед тим, як змушу вас визнати самі знаєте що. «То, може, хоч скажете, поки ми на коні не сіли?» – мовив Дон Кіхот. «Чи я той самий Дон Кіхот, якого ви нібито перемогли?» На цей запит відповідаємо», – отказав рицар Свічат, що ви кап у кап схожі на того рицаря, котрого я переміг, та оскільки ви кажете, що вас переслідують чарівники, не смію твердити про цілковиту тотожність. «Всього з мене цілком досить, щоб переконатись у вашій помилці», – сказав Дон Кіхот. «Та щоб і вас у тому переконати, нехай лишень приведуть коні. Якщо тільки Бог поможе, моя володарка зізволить, а правиця моя не зрадить, то в коротший час, ніж мали б ви забороло підняти, побачу вже ваше обличчя. А ви побачите, що я не той Дон Кіхот, якого ви, на вашу думку, колись перемогли». Урвавши на тому розмову, обидва допали коней. Дон Кіхот завернув Росинанта, щоб із розгону краще вдарити на суперника. Те саме зробив і рицар Свічат. Пробігши яких кроків двадцять, Дон Кіхот пристав, почувши його гукання. «Не забувайте ж, пане рицарю нашої умови!» – нагадав рицар Свічат. «Переможений має здатися на волю переможцеві, як ми вже й казали». «Знаю», – відповів Дон Кіхот. «І при тому вимоги, поставлені переможеному, не мають вибігати за межі Рицарського кодексу честі». «Ясно, само собою», – отказав Рицар Свічат. Тут Дон Кіхот скинув очима на носяку лісового джури і здивувався не менше от Санча, гадаючи, що то певне прочвара якась або людина несього світньої породи. А Санчо, як побачив, що пан його розгін бере – так і отерп ізляку. А Ану ж застанься віч-навіч із тим носанем, а він довбоне тебе своєю закарлюкою, то й заориш носом із самого страху, тим і баталія твоя скінчиться. Побіг слідком, учепився Росинантові за стриміння і став прохати Донкіхота, Кіхота, що збирався вже завертати. «Прошу вас і благаю, паночку мій любий, нехай ваша милость підсадить мене на того он дуба перш ніж до бою летіти. Згори мені краще буде видно, як ваша милость із тим рицарем вой воюватиме». «Схоже на те, Санчо», – зауважив Дон Кіхот, «що тобі просто на високий поміст заманулось, так можна безпечно на бійбиків дивитись». «Щиро кажучи», – Признався Санчо, мене здивував і налякав Велетенський ніс того джури, аж боязно коло нього стояти. І справді, ніс такий, що й я злякався б, якби був не я, сказав Дон Кіхот. Ну, гаразд уже, давай, підсажу поки Дон Кіхот підсажував Санча на коркового дуба, рицар Свіча тут їхав, скільки там треба було до розгону, і, гадаючи, що його суперник уже готовий до бою, не став чекати Суремної Яси чи іншого, якого гасла, а повернув коня свого, що не був ані прудкіший, ані показніший за Росенанта, і погнав його щодуху назустріч ворогові, хоч духу того ледве стачило на помірний клус. Як же побачив, що Дон Кіхот джуру свого на дерево підсаджує, натягнув повода і осадив коня, за що той був йому вельми вдячний, бо вже зовсім з моці вибився. А Дон Кіхот, якому здавалось, що ворог уже на нього льотом летить, так стиснув шпорами худющі росинантові боки, що бідному аж за зайшли, і ушпарив він щирим галопом, повідає історія, що таке трапилось йому один однісінький раз, а то все трюхикав тільки». Отаким шаленим малюром заскочили вони рицаря свічат, що даремно всаджував своєму коневі остроги аж по самі кнопки. Той як на пні став, ані руш із місця, де його на бігу зупинено. І з конем вершник борюкався і зі списом ніяк не міг собі дати ради, бо й не вмів либонь його добою зважити. Заставши супротивника в такому сприятливому для себе стані, Дон Кіхот ні про що не дбав. Без будь-якого ризику і небезпеки з таким імпетом ударив на рицаря свічат, що миттю вибив його з сідла. Полетів бідолаха через коня перевертом і простягнувся на землі надвигою, мов би мертвий. Скоро Санчо Теє побачив і сунувся з дуба і попрямував швиденько до пана. А той, із ліщи з росинанта, нахилився над рицарем свічат і заходився розсупонювати йому шолома, щоб подивитись, чи живий ще, а як живий, то щоб на вітер підняти. Та й побачив. Хто б міг сказати, що він там побачив, не викликавши подиву зачудування і задуміння усіх послухачів. «Побачив же він, – повідає історія, – живе обличчя, справжнісінький вид, достеменну твар. Існу фізіономію, правдивий образ і сущу подобу – бакаляра Самсона Караска. А побачивши, заволав зичним голосом. «Бігай сюди, Санчо, дивись і вір, як хочеш неймовірному. Ступай, кажу, і вважай, що може тая магія, що можуть ті чарівники та чорнокнижники». Надбіг Санчо і, уздрівши лице бакаляра Караска, знай тільки хрестився та бошкався без міри й без ліку. А що рицар той повержений і далі не подавав жадних ознак життя, Санчо сказав Донкіхотові: «Така в мене думка, пане мій, що хай би ваша милость оцьому нібито бакалярові Самсонові меча в рот угородила, бо то, може, і є один із ворогів ваших чорнокнижників». «Добре, якщо кажеш», – погодився Дон Кіхот, – «що менше ворогів, то краще». І став уже меча добувати, щоб тую санчову думку і пораду до зробу довести. Як на доспів лісовий Джура, уже без того носа, що такого потворного надавав йому вигляду, і закричав «Схаменіться, пане Дон Кіхоте!» «Адже у стіп вашої милості лежить ваш приятель, бакаляр Самсон Караско, а я його Джура». Як побачив його Санчо без тої осоруги, спитав, «А де ж Носяра?» Той отказав, «А ось осьо в кишені» і, сягнувши рукою в праву кишеню штанів, витяг маскарадного носа, описаного нами вище. Зроблений він був із лакованого картону. Санчо приглянувся до джури пильніше і вражений вигукнув. Мати Божа, цариця небесна, чи це не томе сес'яль, сусіда мій кум? «А то ж хто?» – відповів обезносений Джура. «А вже ж, що Томе Сес'яль, приятелю мій і куме Санчо Панса, я розкажу тобі, які хитрощі, штучки та каверзи мене сюди привели. Тільки спершу впросіть і вблагайте пана вашого, щоб не чіпав і не рушив, не вбивав і не ранив поверженого йому до ніг лицаря свічат». Бо не думайте і не сумнівайтесь, то таки справді наш односелець, бакаляр Самсон Караско, шибай голова і невдаха. Саме на той момент рицар Свічат прийшов до тями. Дон Кіхот, помітивши тея, наставив на нього голого меча й промовив. Тут вам, пане рицарю, і смерть, якщо не визнаєте, що незрівнянна Дульсінея Тобоська переважує і перевищує вродою своєю вашу касільдею вандальську. Крім того, мусите пообіцяти мені, якщо залишитесь живим після цього побою поразки, що підете до города Тобоса і представитесь від мого імені моїй володарці, аби чинила з вами, що її воля. Як же вона поверне вам вашу свободу, маєте знову розшукатися. Мене. «Сліди моїх діянь правитимуть вам за найпевніший дороговказ і здати мені з усього справу. Як бачите, вимоги мої, згідно з нашою попередньою конвенцією, не вибігають поза межі установ мандрованого рицарства». «Визнаю», – сказав повержений рицар, – «що більше вартий, подертий і брудний черевик сеньори Дульсінеї Тобоської, аніж розчухрані, хоч і чисті, патлика сільдеї». Крім того, обіцяю сходити до вашої володарки і повернутися сперед її обличчя до вас для повного і докладного справоздання». «Ви повинні також визнати і вважати надалі», – додав Дон Кіхот, «що переможений вами рицар не був і не міг бути Дон Кіхотом з Ламанчі, що то був хтось інший, на нього схожий, так само, як я визнаю і вважаю, що хоч ви й здаєтесь бакаляром Самсоном Караском, ним не єсте насправді. Ви хтось інший, подібний до нього, що всю подобу перетворили вас мої вороги» аби я впинив і вгамував силу мого гніву і був у славі моєї перемоги. «Усе те я визнаю, вважаю і гадаю так само, як ви знаєте, вважаєте і гадаєте ви», – промовив змордований рицар. «Допоможіть мені тільки встати, як можна буде, бо падаючи так забився, що нема на мені живого місця». Дон Кіхот підвів його з допомогою лісового джури, септо Тома Сесіаля, з якого Санчо не зводив очей, і все розпитував про те і про се. З відповідей ясно було, що то таки достеменний Томес Сесіаль, а не самозванець якийсь. Але непевність, викликана в Санчові Дон Кіхотовими словами про дії чорнокнижників, які перетворили рицаря Свічат на бакаляра Самсона Караска, довела простака до того, що вже очам своїм не хотів вірити. Зрештою, пани слуга так і лишились про своїх сумнівах. А рицар Свічат із Джурою, невеселі обидва й непишні, віддалилися від Дон Кіхота і Санча, Треба було десь оселі селі шукати, щоб скаліченому садна заліпити та ребра вправити. Дон Кіхот із Санчом подалися знову на Сарагоський шлях, де їх і залишає історія, щоб оповісти тим часом, хто такий був рицар Свічат і його буйноносий зброєносець. Розділ 15 Розділ 15 де розказується і показується, хто такі були рицар-свічат та його зброєносець. Радий, веселий та гордовитий їхав Дон Кіхот, здобувши перемогу над таким хоробрим витязем, яким був у його уяві рицар-свічат. Упевнившись, навзяти рицарське слово, він сподівався дізнатись небавом, чи володарка його і досі ще заворожена. Адже подоланий рицар будь-що будь мусить під страхом утрати свого звання повернутися до переможця і доповісти йому про свою з нею зустріч. Про одно ж гадав Дон Кіхот, а зовсім про інше рицар свічат. Як ми вже сказали, під ту хвилю ним володіла єдина думка – де б йому притьмом перев'язатись? Так от повідає історія, як порадив ото бакаляр Самсон, Караско, Донкіхотові вернутися знову до рицарювання, то вже домовився був із парухом та целюрником, якого способу слід ужити, щоб примусити гідальга сидіти дома і не рипатися з тими злоповісними пригодами. Усі вони погодились на тому, найдужче наполягав сам Караско, що Донкіхотові треба дати змогу виїхати, бо утримати було однак неможливо. А тоді рушить за ним Самсон у перевдязі мандрованого рицаря, знайде будь-яку зачіпку для поєдинку і домовиться зазделегідь, що переможений повинен здатися на ласку переможцеві. Подолавши ж Дон Кіхота, що, здавалось, річчю легкою аж надто, зажадає від нього, аби вертався додому в село і не рушав із місця два роки, чи там до особливого розпорядження. Переможений Дон Кіхот конче мав виконати ту умову, не мігши зламати й порушити рицарські звичай. А поки він перебуватиме в домашньому ув'язненні, ті його химери забудуться або ж на божевілля знайдуться які підхожі ліки. Караско на те пристав, а за джуру йому захотився Санчів-приятель і кум Томе Сес'яль, чоловік веселого норову та бистрого розуму. Самсон спорядився вищеписаним робом, а Томе Сес'яль нап'яв на свого натурального носа ще й того маскарадного, щоб кум при зустрічі не вгадав. От подалися вони в дорогу слідком за Дон Кіхотом і мало не наспіли на ту пригоду з колісницею смерті – та доступили їх аж у лісі, де й сталося те, про що вже знає обачний читальник. І якби не дивугідні фантазії Дон Кіхота, який уроїв собі, що бакаляр – не бакаляр, то не діждався б наш пан бакаляр ліценціатського звання доскочити. Пустився б о пташок видирати, та й гнізда не знайшов. Побачивши Томесе С'яль, як зле обернувся їхній задум і як плачевно скінчилася виправа, сказав бакалярові – так нам, пане Самсоне, і треба, Катюзі по заслузі. Легко казка кажеться, Та важко часом діло робиться. Дон Кіхот дурний, а ми розумні, Тільки він собі здоровий і веселий, А вашець побитий і сумний. То скажіть же мені тепер, хто дурніший? Чи той, хто дурним удався? Чи хто самохідь у дурні пошився? На те відповів Самсон. Різниця тут у тому, що хто дурний удався, той навіки дурень, а хто дурним самохід стає, може, коли хоч перестати. «Коли так, – сказав Томес Сесіаль, – то я власною охотою пошився в дурні, як став до вас за джуру, а тепер за власним же бажанням із дурні виходжу і вертаю додому». «Як знаєте, – отказав Самсон, – що ж до мене? – то шкода й гадати, що повернусь додому, поки не обкладу киями Дон Кіхота. Шукатиму його тепер не для того, щоб до глузду привести, а щоб помсту свою на ньому довільнити, Бо ребра мої потовчені так болять, що не можу здобутись на милосердніші помисли. В таких розмовах доїхали вони нарешті до села, де щасливим випадком знайшовся Костоправ один. У нього ж то й курувався невдаха Самсон. Томесес Яль поїхав додому, а він лишився тут, обмірковуючи плани помсти. Слушного часу історія ще повернеться до нього. А ми тим часом повеселимося з Дон Кіхотом.